Idag tror jag att jag ska bjuda på en riktigt god middag. Får se nu? Fläskkotletter med färsk potatis. Och så efterrätten ja. någonting som är verkligt gott. Någonting som är lite festligt också. Och som alla tycker lika mycket om. Jag vet, gilles nya gräddglass. Den är så gräddig och god. Och så är den både nyttig och billig. Gilles, gilles, gilles, gilles, gilles, gilles. Gilles, gilles, alla dagars efterrätt.